Sofia Genetics, enpresa Euskal Herrian, finkatzen da, bidarteko estia, eskolaren eremuan Enpresaren sortzaile eta burua, gurekin dugu. Jurri Kamloan, egunon? Egunon. Eganen dugu, puntako enpresa bat dela, zoen enpresa, osasuna eta teknologia digitalak lotzen dituena. Bon, Euskal Herrian finkatzearen autuaz mintzatko gira, pixka bat berantago, baina lehenik enpresa aurkeztuko dugu. Bon. Sofiaren uh, oinarian munduko ospitaleak sarean ezartzea, da, informazio bat sarean ezartzea da, hori gaiten algin nuke? Bai, az, azken finean gure aktivitatearen ondorioa hori da. Gaujegun egun uh, uh, ahloan bat ditugu dato berri batzu, produzitu direna, uh, bat ez ere uh, eritasun askorentzata, Uh, Geroztageago produtzen dugu ospitaletan uh, ADNaren uh, informazioa Zergatik, zerren horren esker jakiten alda hobeki adibidez uh, minbizi bat uh, nundik den Eta pixka bat simptomen tratatu horrez uh, Naibarin baduzu minbiziaren uh, erruak uh, tratatzen aldira Informazio horren esker Eta oran noski, uh, olako informazioa oso komplikatu denez Gehiago kasu, paziente kasu uh, ikusia dira, eta gehiago ospital ezagia dira sare baten bahnean, eta inteligentzia korektiboa handiagoa, doa dimen kolektibo handiagoa, zabaltzen alda, plataforma edo xare horren barne diren ospital guztieri. Zok egiten duzena, da zada, programa informatiko bat da e, finkatzen duzena edo saltzen duzena? Azkenen? Bai, arras hori da. Eh? Uh, plataforma informatiko bat da, horan nahi doan ospitalek uh, datoak produzitzen dituzte, eta gero sartzen uh, dituzte datoiek gure plataforman, eta gure adimen uh, artifizialak gero datoiek uh, tratatzen ditu mediku batek erabaki zuzenago bat, tardezan. ADN informazioak dira esartzen, hortan, ADN-a nola, nola presentatzen da? Ha, zer zer informazio esartzen da, suzen, zuen plataforman? Ogan, berdak, nahi baren baduzu ortarako beha piskatu rektu gehiago ze istorio izan den ere ADNaren inguruan, eh? Uh -huh. uh, ADN-a orain dura, gutik gora urte uh, atsemana izan da, estrukturaldetik, uh, uh, Eta gero... Uh, izan da izugarrizko lasterketa bat entxeratzeko adenaren kodigoa ulertzera. ADN-ean baditugu lauletra, AT,G T, G eta C, eta lauletra hoiek be ordre ez bertin batetan antolatua dira, egiteko raiten direna geneak. Gure zelulan, gure zeluretan, baditugu miliarka zelula, gure gorputzan, uh, zelular bakoitzak badu gure derako genoma, Eta genoma hori da, gure adean osoan, aibar baduzu. Eta horrek, jada, errepresentatzen du berrogeita metro libro uh, biblioteka batetan. Izugarria da, eh. Mm -hmm. Eta pertsona batetik bestera, hortarik uh, 0. bat da. Joan, ADN horrek, emaiten dizkigu gaitasun batzu eta ultasun batzu, eta kasu batzuetan adibidez... Uh, horren ondorioz, baditugu eritasun batzu. Adibidez, horain egiten diren ikerketen arabera, gerozta gehiago gulertzen da otismoa bezalako eritasunak, edo jandizagun uh, uh, uh, hiperkoloeste mm -hmm. lotuadiren eritasunak, askotan erretirit direla, eta gure adenak uh, dituela bere gainean. Berden boran, uh, nahiz eta aden garbi bat edo komo garbi batzuk aiten gure burasuetaz, biziak egiten du batzutan mutazioak akumaratzen ditugula, eta horren ondorioz, min biziak gero uh, garatzen da. Joan duela orain, uh, bos pasei urte, teknologia berri batzuk garatua izan dira, uh, genoma kompleto hori uh, irakurtzeko, uh, zientifikoki gaiten mm -hmm. du gu, sekuentziatzeko, eta duela amabost urte hartzen zuen, uh, iru miliard dolar eta amairu hautesitena mailortelen genomaren informazio produktzeko eta gaur egun hori egin dezakete ospitaleek egun, egun batentaz egun uh, batetaz 1000 eurorentzat. Horren ondorioz ebe badeira jakintza asko sortu direna eta gaur egun uh, erabilia izaiten aldira pasienten diagnostikatzeko edo diagnostikatu eta gero tratamenduen ere adaptatzeko. Mm. Han gure plataforma, nolako informazioa sartzen dute eh, medikuek eta kasu batzuetan hori biziki in uh, importanta da min biziaren uh, kasuan hegaiten digute ere C